Počkajte. Poďme, poďme, poďme, nemáme čas. Mm, uh, podľa mapy by sme mali byť takmer na mieste. Uh -huh. Spýtame sa. Mm. Halo, slečna. Kde býva do Jozef? Tu. Tu? Tu. Tu? No, tu. Ty, ty, nerob si z nás randu, ty copania patá? Povedz mi, kde býva do Jozef? No predsa tu. To je silom. Áno. No, no, no Tak som tu. Ha, poštárikovia, čo potrebujete? Zdravičko Dobrý. E, vy ste Dedo Jozef, Dedo? Aký som ja pre teba, Dedo? Ja som Dedo, ale Dedo Jozef. O, prepáčte. Máte tu balík, Dedo. Aha. Jozef. E, balík? Ale ja žiadny balík nečakám. A odkiaľ? Moment, odkiaľ? E, z z Bambulkova. Aha, dobre. Z Bambulkova. Z Bambulkova? Vážne? A to je kde? Tu. No ale, kde je ten balík? Tam. No ale ja bývam tu. Sekundičku, dedo. Ale váš balík je o chvíľočku tu. Teto Jozef dostal balík veľký ako svet. Taký balík veru v celom svete nevidieť. To sme nevideli ešte, taký balík v našom meste, čo však balík tento skrýva, nik sa z neho neozýva. Čo v ňom bude, netušíme, čo v ňom bude. Netušíme, doručíme, preložíme, potvrdíme, neď Bumpečiatku na zásielku, list dobletí svet Tak, daj sem podpis, dátum, adresu, snad vieš. Dobrý pocit, zaručíme tiež Doručíme, preložíme, potvrdíme, neď Bumpečiatku na zásielku, list dobletí svet Tak, daj sem podpis, meno, dátum, adresu, snad vieš. Dobrý pocit, zaručíme tiež zložíme, zlepíme, nosíme, držíme, balíme váš! Tu mi to podpíšne. A ešte tu. Štempel, ďakujem. To preložíme, potvrdíme, nieď. pečiatku na zásilku, list dobletí svet. Tak, daj sem, podpíšme do dátum, adresu, snad vieš. Dobrý pocit zaručíme tiež. Do videnia páni Poštári a ďakujem! Do videnia! Aký baličisko, veľkánsky baličisko. A no, odkiaľ to je? Bambúlková. No čo tam môže byť? Však sa pozriem? Otvorím ho. Ahojte, taga som tu! Načo sa tak díváš? Poslali ma tebe poštou, aby som nezablúdila. Budem u teba bývať. Ale ja ťa vôbec nepoznám. Ani ja teba, ale však to je jedno. My v Pambulkovi sa tiež nepoznáme. No ale keď chceš u mňa bývať, tak by sme sa mali zoznámiť. Patrí sa to. Vždy keď niekto niekam príde, tak by sa mal predstaviť. A bez dlhých rečí svoje meno všetkým prezradí, Podať pritom pravú ruku tu, kde nie je srdiečko. A usmiať sa pritom, ako usmieva sa slniečko. Predstaviť sa veru patrí vermi. Ak niekam prídeš, tak sa všetkým, všetkým predstav medzi dvermi aby sme vždy, kto je kto, vedeli a nie mlčky ako mrkvy popri sebe sedeli. My, pambúrkovi, sa nezoznamujeme. Nemáme na to čas. A na čo aj? Niekto je niekto a ja som ja. I takto. No keď ty si ty, tak potom aj ja som iba ja. A ako ti mám hovoriť? No vidíš, ty chceš vedieť, ako ma máš volať. A ja vôbec neviem, kto je to malé dievčatko, ktoré vyskočilo z toho obrovského balíka. Tak ja ti to teda poviem. Ja som malá bambulka, z bambulkova Slovo to je... O, ako ty tancuješ, vyskakujíš ako veverička. <laughs> Nádherné. <laughs> no musí to byť zvláštne, to vaše Bambúrkovo. Ale keď si sa mi tak krásne predstavila, tak sa ti musím predstaviť aj ja. Ja som dedo Jozef, do Jozef som, som kamarát všetkých detí, kamarát som. Ja som do Jozef, viem všetko od A po Z, a čas so mnou rýchlo letí. Viem kedy treba spať i vstávať, naučím ťa zdraviť plávať, naučím ťa vecí veľa. Aby si všetko vedela. Tak čo, nechceš prísť ešte raz? A ako sa patrí? A môžem? Musíš. Ahojte, ja som Bambulka! Tak, a teraz si to všetko pekne zopakujme. Keď niekto niekam príde, tak by sa mal predstaviť. Ja som bambulka A bez hlí rečí svoje meno všetkým prezradí. Ja som Dedo Jozef! Podať pritom pravú ruku, tu, kde nie je srdiecko. A usmiať sa pritom, ako usmieva sa slniecko. Predstaviť sa veru patrí vermi. Ak niekam príjdeš, tak sa všetkým, všetkým predstav mezi tvormi, aby sme všeli, kto je, kto vedeli. A nie mělski ako mrkli poprí sebez nedeli. Ja som bambulka. Ja som jedo Joze. Ahoj, ja som bambulka. Ja som det do Jozep. Jesom ja bambulka. Ahoj, ja som je to Joze. Ahoj, ja som bambulka. Ja Ahoj, ja som det to Joze. ja bambulka. som je to Teraz keď už viem, kto si... A keď už aj ja viem, kto si... Poď, ukážem ti tvoj domček, tvoju izbičku a tvoju postielku. Tak tu budeš bývať. Vstávaj. Už je ráno. Bambulka. Stávaj. Bambulka. Už je ráno. Bambúlka. Kukuk! Kde som? No kde by si bola? U dedá Jozefa. Dobré ráno, bambulka. Mám taký veľký hlad, ako celé... Dobré ráno, Bambulka. To si mi už predsa hovoril. No ja áno, ale ty nie. Mám pocit, že si zabudla pozdraviť. A načo? Ako to, načo? My, bambulkove sa nezdravíme. A čo robíte, keď niekam prídete, alebo niekoho stretnete na ulici? Nič, stretneme sa a prídeme. No ale to budeš musieť stále sedieť doma. A to je škoda, pretože ja som ťa dnes práve chcel zobrať na návštevu jednej milej tete, ktorá pečie fantastický slivkový koláč. Slivkový koláč? Mm -hmm. Ten mám najradšej zo všetkých koláčov. že ty sa nevieš pozdraviť a ja by som sa musel za teba hambiť. Ale mám takú veľkú chuť na ten slivkový koláč. Naozaj? Tak počúvaj. Saniečko vždy pozdrav, dobré ráno, ke ti lúči z očiek, zfúkne sen. A cez deň pred bránou, i za bránou všetkých ľudí pozdrav. Dobrý deň, keď sa zotmie pozdrav, Dobrý večer, mesiaciťku povedz. Dobrú noc, keď zabudneš na pozdrav, Tak si túto pieseň zavolaj vždy rýchlo na pomoc. Ráno, dobré ráno, hmm. Na dobrú noc, dobrú noc, večer, dobrý večer, vždy si túto pieseň pri zdravení pozviť na pomoc. Tak teda dobré ráno, dedo Jozef. Správne, dobré ráno, babúka. A ideme. Dobrý deň, deta! Dobrý deň, ujo! Dobrý deň, deti! Dobrý deň, kolobežka! Dobrý deň, červená taška! Dobrý deň, modrá a zelená kabelka! Dobrý deň, červený semafor! Dobrý deň, oranžový semafor! Dobrý deň, zelený semafor! Ale stoj, stoj! <súdňujem> Prepačte, nech sa páči. <súdňujem> Bambulka, zdravíme iba ľudí a to iba, iba tých, ktorých poznáme. A ako mám poznať, ktorých poznám, keď tu nikoho nepoznám? Ale to sa naučíš. Ale zdraviť kabelku, kolobežku, dokonca aj semáfor, to naozaj nemusíš. To ja iba preto, aby si sa za mňa nehámdil. Ale ja sa nehambil. Aha, tu bývate tá Klára. Zazvoníme. Ruky boskávam, teta Klára. Ó, oh, dobrý deň, teto teda Jozef. A že to vediete za so sebou? Dobrý deň, teta Klára. Ja som malá bambulka. Z v valíku ma za dedom poslali. A keď budeš kamarát, tak prídem znova, ak ma takto niekto sa, sa zabalí. No, ty si sa mi tak krásne predstavila, Bambuľka. Ja mám pre teba jedno prekvapenie. KOLÁČE! A to ty odkiaľ vieš? Tak. Páči. Bambuľka! Pekne, papaj. Ale nie rukami. Pozri, aká si bufúlaná. Babulka, čo som hovoril? Celá si špináva. Aká som rada, že ti chutilo. A ako sa vie krásne pozdraviť a predstaviť. Á, aká je zafúľaná. No, bambuľka, daj dole nohy zo stola, no. no a poď, pôjdeme domov, teta Klára. pomývame sa a pôjdeme spať. A vy už musíte ísť? Tak zoberte si tieto zvyšné koláče na cestu a všetko spapaj Bambuľka a príď aj na budúce a choďte vláčikom, veď ten máme zadarmo však. Toto je čo? A toto je unavená bambúlka. No, mne sa zdá, že skôr ako unavená, si poriadne zafúľaná. Aspoň vidíš, ako som sa narobila. Ja mám pocit, že si sa zabudla umyť. Šup, šup. A na čo? Veď zajtra ten slivkový koláč musím dojesť. Keby som sa dnes umila, tak zajtra by som sa znovu zašpinila. A vy... Sa v Bambulkové vôbec neumývate? Umývame raz za rok a aj to sa umýva len ten, kto chce. A kto nechce? Ten sa neumýva aj 100 rokov. No, vy v tom Bambulkové musíte byť pekné prasiatka. Poď sem. no, ukáž no, včera si jedla makovníček a stále máš medzi zúbkami mak. No. Však takto by sa s tebou nikto nehral. Ani taký túlavý psík. aj ten si vie poblizovať kožuštek. A to sa mám začať olizovať? Ale nie. No počúvaj. Nie je to žiadna novota, že čistota je pol života, že tento sa bojí mydla vody, že ten už ušmudlaný chodí a spod špiny nevidno mu tvár. Nevieš, či je to Euka, katva, Jožko, Ferko, zkrátka, každý špinoš Býva už smudlany Jako popolvár Ráno Prvá zubná kevka Mala by slovu Skrátka Pusinku máš po oh, výločnú Zasa ako novú Potom Príde na rad Mydlo A s vody Skrátka Voda Dane nebolí, ani nezaškodí. Tak čo Bambulka, už vieš prečo je dôležité umývať sa? To je super, ja to takto naučím aj všetky deti v Bambulkové. Nie je to tu. žiadna novota, že čistota je pou života, že to sa bojí bydla vody, že ten, ten už mu chodí a spôr špiným nebytnomu tvár. A teraz to všetko musíme poupratovať. Ja ti pomôžem, do Jozef, ale už sa na mňa nehnevaj. <sík> ale bambulena. Ja sa vôbec nehnevám. A e, vieš čo, Bambúlka? Urobíme to takto. Teraz si pôjdeme láhnuť a upratovať budeme až zajtra. Ale prečo? No lebo vždy, keď bojdeš dnu, si nevyzuješ topánočky. A ja to potom musím všetko poupratovať. prách poutierať, okná poumývať, povysávať a tak ďalej a tak ďalej. Ani neperieme, ani nič. Šatúčky nosíme, kým sa nerozpadnú. Aj, aj. A najkrajšie dom, ktorý je celý i zašmudlaný. No. A vieš, aké je to pekné, keď máme na miesto kobercov blato? Ale, Bambule, no. <rý> blate žijú iba žabky. A ty nie si žabka. A ja nie som veľký starý žabiak. Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak. No poď, si pekne do postielky, zákry sa, vyspinkaj sa a ráno budeme upratovať. A mám pre teba dobrú správu, Bambulka, pretože som poprosil našich kamarátov a tí nám ráno prídu pomôcť upratovať. Takže dobrú noc, Bambulka. Dobrú noc ti to, Jozef. Vstávaj, ide sa upratovať Bambulka vstávaj Ide, vstávaj, ide sa upratovať Dobré ráno Dedo Jozef Dobré ráno Kamaráti o, Umiem o, sa Dám si malé raňajky A ideme na to Vždy keď niečo Zašpiníme Tak musíme Upratať A všetko, čo rozážeme pekne do poriadku dať. Nech náš domček rozprávkový vždy je krásne stučky, ktorá skúsil, koľko práce treba na to. Nikdy viacej nevojde dnu v tobánočkách a prezuje si papučky. Kde niečo rozháďme, tak musíme upratať. A všetko, čo zašpiníme, pekne do poriadku dať. Nech náš domček rozprávkový vždy je krásne čistočký. Ktorá skúsil, koľko práce treba na to nikdy viacej. Nevôjde v klubto pánočka a prezuje si papuči Čo zašmyjeme? No. Je dobor, tak vysokosť pod nohami. Vymaznite pomalšie. Uh. ohľad uh. na Sperte, môj men. Vymaznite ich. Vymaznite ich. Vymaznite ja už nemám rada... A druhá deba... Vedme, tu stáhne. Ja, ja. Tak a teraz, keď sme už všetko upratali, vysali, vyprašili, vyprali, poželili a umili. Pôjdem sa konečne hráť. Nepôjdeš, stoj. No, čože? Vidíš, pri tej práci si ani nezbadala, že je už večer. My sa pekne nababkáme, poumívame, pozrieme si večerníček a konečne pôjdeme spať. Však aj ty musíš byť unavená. Mm. A vieš, že som unavená. No a. Upracovania pre ma celkom zmordovalo. No a ty si chcela, aby som toto všetko robil ja sám. Hej, hej, Bambulka. Ešte si na niečo zabudla. Poďakovať našim kamarátom. Právne. Ďakujeme, kamaráti. Ďakujeme, kamaráti. Oji, Oji, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. A ešte ti chcem povedať že sa mi v takomto čistečkom domčeku, páči viac ako v celom BAMPULKOVÈ Ani som ti nestihol povedať dobrú noc a už spinkáš. Čo je, čo tak kričíš? Strašne ma bolí brúško oh, a preto umriem. Jaj, Ale Bambulka, určite neumrieš. No. Aj, aj, aj. Aha. Aj, aj, aj, aj. To bude asi z tých cukríkov, aj, aj. čo si včera pojedla. To nie je pravda. To je pravda. Jaj, to je pravda. Poď, poď, zmeriame ti teplotu. Nie, nie, ne, teplota bolí. Ale jaj, neboli! No dobre, keď je to aj. také vážne, musíme zavolať pohotovosť. Nie, nie, pohotovosť ja Ale neboli pohotovosť. Poďte sem, páni lekári. Tu leží bambúlka, treba ju odviesť do nemocnice. Aj, aj, aj, aj, aj, Bambúlka už je tu pani doktorka. Aj, aj, aj. No čo aj, aj, aj. sa deje? Čo ťa boli dievčatko? Ja nie som dievčatko, ja som bambulka. A roz ma bolí, brúško, ja už asi zomriem a... Ale čo by si umierala, na aj, bolenie brúška aj. ešte nikto neumrel, aj, aj, aj. zmeriame teplotu. Nie, nie, nie, teplota nie aj, aj, aj, aj, aj. Ale čo aj, by bolela, ja ti ukážem, aj, že to vôbec neboli. Ukáž ručičku. Tak teplomir ja. dáme pod pazuchu. No čo, bolí? Nebolí. No vidíš. A teraz ti dáme vitamínovú injekciu. Nie, nie, nie, nie, nie. Ale bambulka nie, nie, nie, nie! nekrič. Boli! Inekcia je. vôbec nebolí. Je. To je ako je. keby sa pichla včielka. Je. Už sa niekedy pichla včielka? Pichla. A bolelo? Ani veľmi nie. No vidíš to. Ja, No a toto ťa nebude bolieť ani toľko. A, a... Aj aj aj. Ale bamboľká, no. Asi tak. si spápala nejaké bacily, vieš, to sú také malilinké zvieratká, ktoré vidno iba pod mikroskopom. A keď ich spápáš, tak ho chorieš. Sú na špinavých rukách, na ovoci, vo vzduchu. Ale ja som nepepeľa zvieratka ale cukríky. Jaj, jaj, jaj Tak brúško. si ich potom stopala viac, ako Aj, sa do toho brúška jaj, zmestí. Jaj. Jaj. No a teraz mi ukážte teplomer. Máš ešte teplotu, tak si ťa tu budeme musieť jeden jaj. deň nechať, bambulka. Nie, nie, nie, Ale veď sa neboj. Neboj sa. Neboj sa. Tu sa naozaj nemusíš ničoho báť. Ale hlavne si dobre zapametaj, že... Čo nemáme s papáme, ak zíme v tričku beháme, ak si pozorne dáme, tak nieraz razu zbadáme, že nás bolí hrdlo, bruško, nožtek, zubok, hlava, púško, že poda nám sa na líce a treba ísť. Ďakujem ja som, ja som hneď utekala za tebou. Dobrý deň, dedo Jozef. Ruky te Klára. Oh. Bambuľka, ja som ti priniesla takéto zdravé jablčko. Ale už je veľa hodín, takže ja už musím ísť, pretože idem do klubu a, a dnes tam spieva ten, ako sa volá, dedo Jozef, ako sa volá. No... Júlia, si slnko v sieci, dovidenia, dovidenia, Papa! Uh, no, ob, ob, počkaj. Najskôr to jablčko musíme umyť. Ale prečo? aj No, lebo jablčka rastú vonku na stromoch a lozia po nich všelijaké chrobáky a pavúky a tie sú špinavé. A aby bolo to jablčko také krásne, červené, tak ho musíme postriekať. A keby si ho zjedla neumité, tak by ťa mohlo bolieť zase brúško. No, takže nech sa páči, zober si to jablčko Umýval, a se ho vyumýval. Nič tu nie je. Mm -hmm. Bambulka mne sa zdá, že bude v inom háčik. Poďakovala si tete Kláre za to jablčko? Čo ja viem? No lebo slovko ďakujem je zázračné slovíčko. A keď niekto pre nás niečo urobí a nepoďakuješ, tak jednoducho to jablčko zmizne. Chod sa poďakovať ty. Prosím. Aby si sa šiel poďakovať ty? Ja nepočujem, prosím. Choď sa poďakovať, čo nepočuješ. Nepočujem. Lebo si zabudla povedať slovko prosím. Dve zázračné slova viem. Pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem a to druhé prosím. Dve zázračné slova viem, pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem a to druhé prosím. Keď poprosíš, tak pre teba, každý všetko urobí Slovko prosím, ako klietok, Každú žiadosť ozdobí Ak nám niekto niečo dáva Ak si pre nás nájde čas Poďakujme, urobí to Určite aj druhý raz Dve zázračné slova viem Pri sebe ich nosím to druhé prosím Dve zázračné slova viem Pri sebe ich nosím To prvé je ďakujem A to druhé prosím Bambulka, zavolaj tete Kláre Tete Klára a ja som zabudla ešte poďakovať za to jablčko Takže ďakujem oh, ba No to je o teba pekné Tak teda prosím A dobrú chuť Vidíš? A jablčko sa opäť našlo Dve zázračné slova viem Pri sebe ich nosím To prvé je ďakujem Prosím Ak poprosíš tak pre teba Každý všetko urobí Slnko prosím ako kvietok Každú žiadosť ozdobí Ak, ak nám niekto niečo dáva Ak, ak si pre nás náje čas Podiakujme urobí To určite aj druhý raz Bambulka si zdravá Môžeš ísť domov Pani doktorka, pani sestrička Ďakujem Prosím Dve zázračné slova viem pri sebe ich nosí, to prvé je ďakujem, a to druhé prosím. Dve zázračné slova viem, pri sebe ich nosí, to prvé je ďakujem, a to druhé prosím. Ďakujem, prosím, ďakujem. Rosji. Ďakujem Ďakujem